Hola, doncs bona nit a tots. Avui parlarem un d'acord amb, amb la setmana passada, una miqueta al tema del sistema solar. parlarem una miqueta de satèl·lits naturals al sistema solar per introduir després el tema d'un satèl·lit artificial, l'esmos que, que un uient ens, ens ha demanat si us plau que en parlem i en parlarem una miqueta també amb la Mònica. Sí. Bé, doncs entrant en el tema dels satèl·lits eh, naturals del sistema solar, vam parlar de la Lluna, de la nostra Lluna, i, i de planetes que no tenen satèl·lits, no tenen cap satèl·lit natural, que són Venus i Mercuri, són els únics planetes del sistema solar que no tenen cap, cap, cap Lluna, diguéssim, voltant. Els altres, eh, per exemple, bueno, sabeu que Mercuri i Venus són els dos primers, els dos que toquen més propers al Sol, que vam dir l'altre dia. Després venim nosaltres, que tenim una Lluna, i eh, Mart, que en té dues. Hi ha un augment de les Llunes a mesura que, no que ens ben enlluniem bé. del Sol? No, o sigui, de no, fet, una... no, no, no, no, no. No és ben bé perquè sí que va pujar però després de creix. Llavors podríem dir que hi ha com un altre tipus de relació, però tampoc s'ha trobat que sigui cap cosa matemàtica ni, mm -hmm. ni científica. Uh, de fet, per exemple, Martes gairebé la meitat té la meitat de que a la Terra, és a dir és la meitat de petit diguéssim Andy sí. en, en longitud, no en volum. I té dues llunes, és a dir, que també podríem pensar, com més gran sigui un planeta, més, potser més, més objectes atrau, atrau no? no? Uh -huh. Doncs sí, però no, no, no sempre. <ríe> o sí sigui que no es pot treure cap nom, No hi ha cap no. conclusió així sí, molt, molt, molt exacta. <ríe> Llavors passem, després de Marta, Júpiter, que té 63 llunes. Clar, 63, això és una borrada, no? Doncs, a veure, Júpiter, mh, de fet, hi ha moltes que són roques, o gairebé pols, vale. d'acord? De fet, eh, Júpiter en si... El que té aquest, dins d'aquests 63 el que té són els quatre Galileans o de Galileu, que es diuen els, els que ja va observar Galileu amb el seu telescopi, que són Io, segur sonen, Europa, Ganimedes i Calixta sí. de fet, el més, un dels més famosos, potser a part d'Europa que té un color així com de maduixa uh, Ganímedes és, el, és, és famós perquè és el satèl·lit més gran de Júpiter i del sistema solar o sigui, és més en que la Lluna Sí, té 5.267 quilòmetres de diàmetre, és a dir, la meitat una mica menys que la Terra. Imagineu-ho, vostè un idó. No. Eh, és més gran que Plutó i que Mercuri, <ríe> perquè es fa una idea. I gira al voltant de Júpiter en poc menys de... Perdona, en poc més de 7 dies. Uh -huh. Llavors va bastant Així ràpid. va més ràpid que la Lluna, no? Uh -huh. Va corrent. Va molt ràpid, sí. D'aquest uh, satèl·lit, sembla ser que s'està es, bueno, estudiant el nucli, rocós, i eh, una capa d'aigua gelada i una escorça de roca i gel, que té fins i tot muntanyes, valls, cràters i rius de lava. Muntanyes, sí. fins i tot. Sí, però que passa és que és bastant inevitable, és com si diguéssim una terra al principi de tot. Uh -huh. té, té una... diguéssim, no pot, no pot albergar vida com la coneixem, però sí que té molt interès per estudiar potser l'evolució de la mateixa terra. Però Era... i llavors per què no se'l considera un planeta? perquè està orbitant al voltant d'un planeta. planeta. Sí. Mm -hmm. sí, sí. De fet, us vaig comentar un dia, potser que... Clar, la definició que aquella de planeta que vam dir la setmana passada que va escloure uh -huh. Plutó o que després hi havia planetes nans, sí. tot això són, són descripcions simples que, Allà, que fan eh? els astrònoms, no? Per, uh -huh. per tenir una miqueta una guia. Per fer-ho no, no classificar. Això mateix. Suposo, Llavors, per molt gran que sigui, no, no, no, ens, no ens fixem en altamans, sinó, en aquest cas, al voltant de quin cos gira. No gira al voltant del Sol, no li podem dir planeta. Uh -huh. Per molt que tingui una, una mida més gran que Plutó i hauria de ser un planeta, no és perquè gira al voltant de, uh -huh. de, de Júpiter, que, si recordem, era un estel fallit, segurament. L'estel aquest, el nan marró aquest, que sí. llavors sí que hauria sigut un planeta, haguéssim vale. tingut un sistema amb dos sols etcètera. Uh, després Saturn, uh, Saturn sabeu que és el planeta dels anells, sí. té uns anells que són, de fet hi ha ja un satèl·lit en si però té a part 61 cossos voltant, és a dir gairebé, gairebé com, com, com Júpiter, no? Sí uh, Tots aquests, uh, clar, tots aquests doncs tornen a haver-hi de moltes mides diferents i el més famós és Tita suposo que sona, de fet hi ha ja fins i tot una pel·lícula de dibuixos que, que es diu així, i és, un, és a, el satèl·lit amb l'atmosfera més important del sistema solar. Té una atmosfera important, perquè percebeu que la Lluna no té cap atmòsfera, uh -huh. per això a les imatges es veu directament l'espai negre. Uh -huh. Doncs des d'aquest satèl·lit, si arribéssim, veuríem potser una cosa semblant anar de terra. No sabem molt bé l'estructura ara mateix de la, la composició ah, o sigui, de l'atmosfera En funció dels gasos uh -huh. que, que la formen, no? Sí, i llavors dins aquest comentat també, abans d'entrar ja amb el, amb el tema de l'esmos, Eh, comentar que aquests satèl·lits de Saturn, tots els satèl·lits que hi ha i, el, i els anells, eh, tenen ens ofereixen molts aspectes importants a l'hora d'estudiar els astrònoms de la dinàmica orbital dels moviments a les òrbites de tots els planetes i els satèl·lits. De fet, hi ha satèllits coorbitals, és a dir, que orbiten eh, junts en la mateixa òrbita sí. eh, al voltant d'aquest planeta. I no xoquen. Eh, no, no és joquem, perquè cada dos porta la seva velocitat ah, i estan en vale. no? una separació, sempre constant. Va com un darrere l'altre. Ah, això mateix, va uh -huh. com un seguint a l'altre. De fet, n'hi ha uns que sí que un segueix l'altre i se'ls diu satèl·lits, pastor. Perquè un porta el, <laughs> és el pastor i l'altre és com l'ovella, no? És com si ho corres darrere l'altre, però sense atrapar-lo mai, això no? Això mateix. Perquè la velocitat és constant. Doncs. Sí, bueno, constant, eh, o sigui, la, la velocitat relació... angular és constant. Vale. Sí, ho sí. hauríem d'això. Mm -hmm. Doncs bé, parlant, després de parlar una miqueta dels, dels satèl·lits, Uh, aquests, els amb... aquests són els satèl·lits naturals, naturals és a dir, els satèl·lits mm -hmm. que es troben a l'univers de manera natural no, sí. no posats per l'home no els hem posat nosaltres uh, però com tots doncs, ja sabem, hi ha, hi ha molts satèl·lits de fet les comunicacions a Terra no serien el mateix avui en dia si no tinguéssim satèl·lits artificials per què els diem satèl·lits? doncs perquè giren al voltant de la Terra en aquest cas no, no tenim cap satèl·lit voltant eh, al voltant d'un altre planeta sí que quan hi ha alguna missió a vegades a la lluna, doncs, han orbitat orbita al voltant de la lluna abans d'aterrari o sense aterrari, però eh, tots els que tenim els que ens interessen són al voltant de la Terra. Per què? Doncs, per exemple, això el que deien per comunicacions. Sí, mm -hmm. tenim un satèl·lit. De fet, els primers satèl·lits que hi havien, eh, servien per això, per exemple, per la televisió, per, per el telègraf, per etc, per coses que, per comunicacions a llarga distància. El problema que hi havia en aquests primers satèl·lits és que no eren geoestacionaris. Què vol dir geoestacionari? Doncs que si nosaltres estem a la Terra i mirem cap a dalt, sempre veiem aquell satèl·lit al mateix lloc. Uh -huh. Vol dir que giren amb la velocitat que gira la Terra, eh, sobre uh -huh. ella mateixa, sobre el seu eix. El satèl·lit Meteosat, ah, el que s'utilitza en els espais del temps, és un satèl·lit geoestacionari. Doncs llavors sempre està fotografiant, diguéssim, la mateixa uh -huh. zona. Exacte, per això tenim imatges de la mateixa zona cada 15 minuts, uh -huh. just de sobre nostre. I sabeu a quina alçada o què és el que ha de passar perquè sigui geoestacionari? estacionari, un satèl·lit, perquè, clar, no qualsevol satèl·lit que llancem, l'hem de llançar en unes circumstàncies especials. Doncs, mireu, aquest satèl·lit s'ha de llançar a una alçada, s'ha de quedar a una alçada orbital, clar, respecte a la Terra, determinada, perquè sempre ens doni la sensació que no gira, és a dir, que gira com nosaltres. Aquesta, aquesta òrbita se li diu òrbita de Clark, en honor a l'escriptor de ciència-ficció, l'Artur C. Clark, el de 2001, que va suggerir ja la idea, abans que llançessin el, el primer satèl·lit geostacionari, va llançar la idea al el, el 1945, i va... Bueno, és, és molt fàcil de calcular, eh, en fórmules eh, sí. físiques. L'alçada és 35.786,04 quilòmetres. Qualsevol satèl·lit, de fet, n'hi ha més d'un que estigui al, al, al Meteosat, com ha dit la Mònica, sí. que estigui a aquesta alçada, fum, complirà aquesta funció. Ja? Anirà amb aquesta, amb aquesta velocitat. I de... una pregunta, uh -huh. el satèl·lit, quan arriba a dalt, ja no necessita que li aportem energia, energia. perquè volti. No, Això no? Ho no, fa per l'atracció de la Per la pròpia gravitació. Mm -hmm. O sigui, doncs... passa si diguéssim com un satèl·lit natural. És un satèl·lit, per això se li diu així, sí. Mm -hmm. I de fet hi ha molta, entre cometes, porqueria còsmica al sí, voltant sí, no? de la Exacte. Terra. De fet, quan despega o quan llancen molts coets han de vigilar amb aquestes coses, perquè poden acabar xocant, no? Clar. Que no ha passat, però, però està, perquè està ben calculat. Doncs, eh, doncs tenim aquests satèl·lits geostacionaris, els primers no ho eren, i llavors el que hi havia eren molts problemes de comunicació, perquè, clar, si en un punt el satèl·lit que estàs comunicant amb algun altre país de l'altra banda del món desapareix el satèl·lit per una estona, doncs, escolta, et queda sense comunicació. Mm -hmm. Per això van trobar aquesta, aquest, aquesta alçada important de Clark i la van utilitzar, per exemple, pels satèl·lits meteorològics. Però el satèl·lit és mos, que se'n parla molt últimament i ens comentava l'oient que, que volia saber una miqueta més sobre això, doncs és un satèl·lit que ens explicarà la Mònica ara perquè per què serveix exactament, què és, quina és la funció d'aquest satèl·lit que ha llançat l'Agència la, Espacial Francesa Europea, de fet, eh, i que hi col·labora a l'OPC també, uh -huh. amb el tema de càlculs i tractament de dades. Doncs aquest eh, satèl·lit és un satèl·lit no geostacionari. Ara us explicaré quines, quines condicions compleix la seva òrbita perquè ens serveixi. Uh, llavors, aquest satèl·lit, simplement comentar que té un aspecte d'una estrella, d'un estel de tres puntes a l'espai, perquè té tres braços, en total 69 panells que agafen les dades necessàries, i uh, es va llançar doncs va arribar, de fet, el dilluns, no, el dimarts dia 3, i ja van arribar les notícies de que estava i sí, estal-vi a la seva òrbita i desplegant els braços i ja va girant sí, de fet les primeres voltes es va fer sense desplegar els braços perquè no passava res, no hi havia cap problema perquè clar, són molts diners i un cop estava ben eh, estable en la seva òrbita que es diu, s'obren els braços i ja comença a recollir dades eh, se li diu Estel de tres puntes, que em fa molta gràcia perquè és com bonic, no sé si es pot observar amb algun telescopi sí. doncs es veuria així mm -hmm. es veuen els tres puntes. braços bastant grans Llavors, eh, no sé si vols comentar, Mònica, primer perquè serveixen les dades i després expliquem sí. com les fa, com les agafa. Justament va una mica lligat amb tot el tema que he parlat avui. Uh -huh. I aquest satèl·lit s'ha llançat per vigilar els nivells de, de sal sí. que hi ha en els oceans i el grau d'aigua eh, que reté aquesta sal a la superfície terrestre. I això és per tenir uns millors models per, pel tema del canvi climàtic i per la seva previsió, és a dir, per veure què pot passar més endavant amb el tema del canvi climàtic. Perquè, com he explicat abans, aquest corrent oceànic que tenim doncs, eh, està motivat, com hem dit, pel vent i també per, per la quantitat de sal que té perquè això fa que en algunes zones, doncs aquest corrent el que fa el que fa és enfonsar-se i continuar per sota, i llavors això és el que fa que la temperatura vagi canviant, no? Puja aigua més freda, baixa aigua més càlida i això és el que fa que hi hagi un equilibri. Aleshores, si hi ha variacions en aquest corrent, el clima pot canviar. No sé si heu vist la peli del dia de mañana, sí, uh -huh. que justament, um, el que controlen eh, són les boies que hi ha en una zona de l'Atlàntic sí. i comencen a veure que la temperatura baixa moltíssim, uns 10 graus en un dia. Això és impossible que passi, eh? Ah, Però allà ho sí. exageren tot una miqueta i, i primer pensen que la boia està espatllada. Però després, quan comencen a marcar-ho moltes d'elles, doncs comencen a veure que, que hi ha alguna cosa que passa. Llavors, aquest satèl·lit el que vol és controlar tot aquest tema de la salinitat, dels corrents oceànics i també poder predir, per exemple, el fenomen del niño i que no agafi d'imprevist. Aleshores, es tracta d'utilitzar l'observació i el que passa per poder, fer, per poder preveure el, el que passarà sí, sí, sí. jo crec que la clau avui dia com que no podem evitar que passin certes coses és saber doncs avisar com a mínim tenir tota la informació possible potser l'abans possible no? Exacte. Exacte. Mm, sí, sí, doncs, sí. doncs per obtenir aquesta informació amb l'ESMOS eh, no podem tenir-lo a 35.000 km d'alçada sinó que hem de tenir una alçada bastant més baixa per què? Doncs perquè hem d'escombrar tota la superfície, perquè, com diu la Mònica, necessitem dades de tot arreu, a tot arreu pot passar alguna cosa. Uh -huh. I, de fet, els oceans ocupen dues terceres parts de la Terra, si no recordo malament. Llavors, eh, el que l'òrbita que es va triar és d'uns mil quilòmetres d'alçada, és molt baixeta, i eh, el que fa eh, bueno, l'especialitat d'aquesta òrbita és que és polar, és a dir, que es desplaça entre els dos pols amb una certa inclinació orbital, cobrint amb cada volta un recorregut diferent, val? per anar escombrant aquesta àrea de la Terra. Perquè, perdona una cosa, el satèl·lit aquest busca informació de tot el planeta? O només de, de l'aigua? Sí, no, no, no, però de no, de tot, tot el planeta, de tots els oceans i els mars. Eh? Llavors, aquesta inclinació que té entre els dos pols va escombrant la superfície, que fa com, un, com quan palem una taronja, però, però sense palar-la, d'acord? Anar, anar passant per sobre. La inclinació és de 98 graus, més o menys, sobre el pla de l'Equador. Està bastant inclinat i té una òrbita polar heliosincrona, és a dir, que va, va d'acord amb, amb el Sol, i totes les zones terrestres són monitoritzades a la mateixa hora local, que són les 6 del matí al pol, Sud i, eh, de pol Sud, quan va de Pol Sud a Pol Nord i les 6 de la tarda quan baixa. És a dir, sempre eh, intenta posar les dades a la mateixa hora. Eh, les rep amb aquests panells... I eh, després l'òrbita és quasi circular, però és una miqueta elíptica, té una mínima excentricitat, que vam parlar ja, que tots els planetes tenim excentricitat respecte als sol, doncs a l'Esmos també té una excentricitat respecte a la Terra, de 0,001, d'acord? És molt poqueta, però hi ha una excentricitat. I després, per últim, comentar aquesta alçada petita, baixeta, estem molt a prop de la Terra, i això és perquè, com diu la Mònica, si es fan boies normalment a l'aigua, doncs imagineu-vos si està un satel·lit, ha d'estar molt a prop per rebre eh, acuradament aquestes dades i que no se'ns passi res. I la tecnologia que fa servir és una tecnologia astronòmica, és a dir, per agafar aquestes dades, els instruments que es diuen mires, Eh, són eh, realment una tecnologia que feien servir els ràdios eh, astrònoms els radiotelescopis, aquells telescopis que arriben on no poden arribar els telescopis eh, visuals. visuals, efectivament el que fa és eh, una cosa així com com agafar les ones d'acord? Agafar la informació per ones en lloc d'informació visual i ja està, una miqueta era això que us volia comentar us vull llançar la pregunta d'aquesta setmana mm -hmm. és molt corteta, però crec que donarà que, que parlar i és uh, per què tornen els boomerangs quan els llancem uh, us deixo ara una cançó de vela en Sebàstian que es diu Aima Cucu i us espero la setmana que ve